Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 193, baseado em 2 a Pedro, capítulo 3. É, Represado ouvinte, você tem acompanhado a luta do apóstolo Pedro para ensinar aquela comunidade cristã do primeiro século sobre o perigo de uma heresia complicada que estava prejudicando a igreja. E, prosseguindo no seu raciocínio, Pedro vai falar sobre aquelas questões importantes relativas aos últimos dias, ao final dos tempos. Ele começa a dizer, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo, o que naturalmente fortalece a autoria de Pedro, tanto da primeira como da segunda carta. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Pedro começa a falar, até por causa do contraste que ele está fazendo com estes hereges que têm ideias equivocadas, ele está falando da palavra divina que sempre se cumpriu e que merece toda a confiança, falando dos santos profetas do Antigo Testamento e daquilo que também já é conhecido, que foi aí ensinado pelos apóstolos. ele então começa a entrar claramente no assunto que importa para esse capítulo. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Esta ideia que nós já mencionamos algumas vezes nos últimos dias é muito importante no pensamento bíblico. Na verdade, esta ideia tem origem lá no Antigo Testamento, quando falava ah, do momento da intervenção de Deus na história. No Novo Testamento nós vemos já, vamos assim dizer, o início destes últimos dias e estes últimos dias é, tem aí a sua manifestação inicial na própria vinda de Cristo mas eles terão, vamos assim dizer, a sua apoteose, o seu desfecho no momento final da história. No entanto, você sabe muito bem quantas vezes tantos cristãos afirmam olha, Cristo vai voltar um dia, Cristo vai voltar outra vez... E como o tempo passa e não acontece isto conforme eh, está sendo anunciado, surgem os zombadores dizendo, olha, essa esperança é falsa, isso não é verdade. Eles dirão, diz o verso 4, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. A ideia é que estas pessoas estão dizendo o seguinte, olha, o mundo funciona de uma forma baseada em princípios pré-definidos. Existem aí leis, as coisas estão devidamente regulamentadas e não há intervenção divina na história e nem vai haver. Portanto, a, a postura é uma postura de rejeição e de zombaria dessa promessa de Deus, que você sabe muito bem, só pode ter espaço no nosso coração pela fé mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo pela palavra de Deus existem céus e terra esta formada da água e pela água. Pedro vai fazer referência aí à criação do mundo, que o mundo foi criado pela palavra divina, o argumento é importante porque a mesma palavra divina que criou o mundo, que criou este universo, é a palavra que está afirmando o fim deste mundo como nós o conhecemos e a vinda de Cristo portanto eles não estão pensando nisso esta, esta narrativa da criação evoca aqui o livro de Gênesis quando a terra né, ela é separada da água surge a parte seca como diz lá no hebraico yabashá, que é o continente e o texto prossegue e diz e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído Isso quer dizer que Deus, não só pela sua palavra, criou o mundo. E lá você pode lembrar da separação das águas e dos continentes, mas lembrem-se que a palavra divina também anunciou a destruição do mundo antigo que aconteceu por meio do dilúvio. E na época do dilúvio também ninguém ouviu Noé. Portanto, não há nenhuma novidade nesta atitude de descrença e incredulidade de tantas pessoas já no tempo desta carta de Pedro pela mesma palavra observe bem a importância da palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. É, no primeiro momento de juízo geral sobre a humanidade veio água. Meu prezado ouvinte, o que o aguarda o futuro será o fogo. Este sim será um verdadeiro aquecimento global e que, a graça de Deus livre a você e aos seus amigos mais próximos e íntimos de estarem nesta situação este fogo divino tem a ver com o julgamento, Deus é justo não pode permitir que as maldades simplesmente passem impunes, então como justo juiz, ele trará juízo e trará aí esta destruição sobre os ímpios, isto que abaterá o nosso planeta não se esqueçam disso, amados o problema qual é? o argumento destes descrentes é que isto está demorando muito Pedro então vai dar a resposta olha, vocês querem saber para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia o Senhor vai dizer o texto não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, ao contrário ele é paciente, essa é a razão porque Deus ainda não decretou o fim do nosso planeta, ele está esperando mais um dia, depois mais outro dia Na expectativa que tantas pessoas se arrependam, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, aquela ideia de que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, aparece aqui por trás deste pensamento, porque Deus, na sua bondade, ainda aguarda mais um pouco para que tantas pessoas possam se arrepender. No entanto, saibam que não há como Escapar desta realidade, este dia de fogo, esse dia de aquecimento global, esse dia de julgamento, que é o dia do Senhor, virá como ladrão. Ou seja, o que vai acontecer é que os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada, interessante aqui a expressão do julgamento divino que vai acontecer uma espécie de som elevadíssimo, grande estrondo e o fogo derretendo as coisas e a terra e tudo que nela há será desnudada o verso 10, que talvez seja uma referência ao julgamento que vai mostrar tudo que os seres humanos têm feito, ou a ah, pode ser também o poder de destruição do fogo. Já que é assim, saibam que é necessário tomar uma providência em relação a isso. É interessante que muitas pessoas têm bastante curiosidade para... Estudar o fim do mundo. Todo mundo quer saber, escuta qual vai ser a altura do anticristo, né? que dia vai chegar a besta, qual será é, o RG e o SIC do falso profeta. Muitas pessoas têm aquela curiosidade especulativa sobre isso. Mas, meus prezados, a Bíblia acha claramente outra direção para falar sobre esse assunto. A grande verdade é que isto não existe para satisfazer curiosidades e definir detalhes indefiníveis. Veja só a ênfase diferente do apóstolo Pedro. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? ''Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda.'' a grande verdade é que a realidade da vinda de Cristo deve produzir santidade e vida que agrada a Deus de acordo com o texto sagrado e aliás o nosso procedimento que exatamente de trabalhar para que haja esse arrependimento de certa forma estará apressando a vinda de Cristo naquele dia sim os céus mais uma vez olha meu prezado ouvinte você está preocupado com o nosso planeta com aquilo que está acontecendo, os derretimentos das geleiras, pois é, quando o juízo de Deus chegar, aí sim teremos o intenso e terrível aquecimento global. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça, depois do julgamento divino aí sim o triunfo da justiça, a nova época da história humana dirigida pela justiça plena de Deus se manifestará para a alegria e felicidade de todos, portanto amados enquanto esperam estas coisas, empenhe-se para serem encontrados por ele em paz imaculados, inculpáveis e procure então ter uma vida que agrada a Deus Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação como também o nosso amado irmão Paulo desescreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, e olha só, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos, aliás, muitos temas escatológicos são discutidos por Paulo e Pedro, já tem esta informação nesta época, porque já está aí num momento já avançado nos anos 60, Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Olha só, você está preocupado né, com a incompreensão da Bíblia, já Pedro está dizendo que era difícil entender algumas coisas de Paulo. Então, não se preocupe, estude mais, nós vamos aprender juntos. Estas coisas são o que? Distorcidas, muitas vezes, por pessoas ignorantes, instáveis. E eles fazem isso com muitos outros textos da Bíblia para sua própria destruição. É muito importante dar atenção correta ao texto. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais e vocês não percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça. Do nosso Senhor e do conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a Ele seja toda a glória e para sempre. Amém. Meu prezado ouvinte, é muito importante escutar a palavra divina com atenção total, porque mais cedo ou mais tarde, no dia do juízo chegará o aquecimento global. Mais uma vez aqui para fazer as perguntas desse difícil capítulo 3 da segunda carta de Pedro. O professor, depois da sua aula, vai nos explicar. O fogo está sempre ligado a juízo quando aparece na Bíblia, professor? Pastor Alberto, esta é uma pergunta interessante que merece uma atenção especial. Porque existe uma tendência e muita gente de fazer uma leitura assim na Bíblia, né? De achar que quando se surge um, um símbolo, né? Uma metáfora, aquilo tem o mesmo significado em tudo quanto é passagem da Bíblia. É igual a pessoa fala, não, olha a pomba sempre é o símbolo do Espírito Santo, né? Olha o leão é o leão da tribo de Judá, mas espera aí, Satanás também é o leão que busca quem possa tragar. Então veja bem, não é bem assim. Às vezes, fogo na Bíblia significa purificação, né? fogo pode estar associado a um aspecto positivo, então, não dá para a gente entender que é o mesmo símbolo, né? em tudo quanto é lugar, tem o mesmo significado. Aqui, né? quando o dia do Senhor vem com fogo, o fogo significa julgamento, mas preste atenção, nem sempre fogo, terá esse significado em outras partes da Bíblia. Agora, o verso 8, quando fala de um dia igual a mil, mil igual a um dia, parece que o tempo é relativo para Deus. Podemos dizer o mesmo com relação à criação narrada lá no primeiro capítulo de Gênesis, professor? Professor Roberto, essa questão aqui é, precisa ser observada de novo. A gente não pode né, sempre generalizar um determinado... Uh, conteúdo de um certo texto para todos os outros textos sem entender qual é o propósito aqui ele está dizendo claramente que neste aspecto com respeito a volta de Cristo, a vinda do Senhor, um dia para o Senhor é como mil anos, isso não significa que a gente pode, por exemplo, chegar lá e dizer, olha, Jesus ficou, né? diz o texto lá, morto durante três dias e três noites, sabe que ele ficou três mil anos, é lógico que não, Jonas ficou na barriga, Do, do grande peixe né? durante três mil anos, também não né então da mesma forma não é adequado e conveniente a gente imaginar já entendi, né quem sabe seis dias da criação cada dia tinha mil anos o propósito deste texto aqui de Pedro não é fazer referência, o que ele está dizendo aqui na verdade nem é que um dia é exatamente igual a mil anos, ele está dizendo que o tempo de Deus é um tempo que não é o nós, usando uma linguagem figurada para expressar isso. Então, uma conclusão numa outra direção aqui equivocada, certamente só vai deixar a situação complicada. Agora, o que assusta é quando olharmos para o verso 10 do que ele está falando aqui, destruição da terra, destruição dos céus, do universo, como posso entender essa situação aqui? Aqui a coisa fica complicada, pastor Alberto. Na verdade, a ideia é que quando chegar o final dos tempos, nós vamos ter uma espécie de cataclisma que vai envolver tudo, todas as coisas. Então, a ideia né, de que os, os elementos né, do céu aqui, inclusive os elementos serão desfeitos pelo calor, Alguns acham que podem ser a referência às coisas que existem na Terra, outros acham que pode ser uma referência até mesmo às estrelas, os planetas. Né? Por quê? Porque a ideia de que os poderes dos céus serão abalados vão aparecer nos textos escatológicos do Antigo Testamento e são referendados lá em Atos 2 também. Portanto, aqui a ideia de destruição geral a gente deve entender que nesses textos escatológicos aqui Pedro está usando linguagem limitada para comunicar o indizível então nós não temos certeza dos detalhes do que vai acontecer aparentemente esta vinda de Deus, de Cristo, o dia de Deus o dia de Cristo, né, o dia do Senhor virá como um julgamento que vai atingir a terra e também os poderes Celestiais né os planetas as estrelas aí de maneira muito forte agora esta expressão né que vem aí e o que está na terra aí será desnudado pode ser uma referência também a aquilo já que o assunto é julgamento que tudo que foi feito de errado vai ser claramente apresentado diante de Deus na ocasião do julgamento. Outra possibilidade é a destruição a dos próprios, de todas as coisas que existem. Então, vamos assim dizer que esta descrição ela é amplamente genérica. Bom, então podemos entender que depois disso tudo haverá uma nova terra, um novo céu, conforme o verso treze, né? Pois é, é aqui que os estudiosos uh, dividem. Né? Eles, alguns acham que essa descrição é geral. E quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra que isso é uma referência à eternidade, que vamos para a presença de Deus depois de toda essa modificação que vai acontecer. É uma possibilidade. Outros entendem que esta grande, esse grande cataclisma que vai atingir o mundo, na verdade, vai ser uma espécie de renovação de tudo, para que, numa espécie de futuro milênio, haja um governo de Cristo aqui na Terra, com as coisas todas modificadas. Esta é uma opinião que muitas pessoas têm. Na verdade, o texto não decide. Aqui, o ouvinte do Rota precisa estudar mais um pouco do assunto e tomar a sua decisão, depois de entender um pouco mais desta questão mais complicada. Agora, no fim da sua carta, Pedro ele menciona o irmão Paulo, que escreveu com muita sabedoria, mas coisas, assuntos difíceis de ser entendido. Por que então ler a Bíblia se ela é tão difícil assim, né? Pastor Alberto, olha só, né? muita gente fala a, a respeito da Bíblia, é muito complicado, mas não é bem assim, preste bem atenção, aquilo que é fundamental, essencial e necessário para a nossa salvação e comunhão com Deus, está muito claro na Bíblia, até uma criança pode entender. Agora, há outros detalhes que não vão influir diretamente na sua salvação pessoal, na sua comunhão, que são coisas mais complicadas. E aí nós temos pessoas na igreja de Cristo que têm dons de Deus de ensinar, de serem mestres para ajudar a igreja. Portanto, isto é muito importante. Ninguém deve ficar desanimado porque há textos complicados. Eles, ao contrário, são, na verdade, desafiantes para aqueles que gostam de estudar um pouco mais. Ah, meu amigo, agora as coisas vão esquentar. Vem aí a aplicação do estudo para você. Rota 66 de hoje, nós estudamos 2 Pedro capítulo 3. É, prezado ouvinte, o nosso tema no final da segunda carta de Pedro foi aquecimento global. Você viu a afirmação clara das escrituras que o julgamento, o juízo de Deus chegará e desta vez não será como o dilúvio, não virá uma inundação de água, sim virá o julgamento por meio de fogo, por isso teremos de fato um terrível aquecimento global é verdade, Deus fará isso porque ele é juiz de toda a terra e trará o seu juízo sobre aquilo que os homens estão fazendo contra a sua vontade, por isso prezado ouvinte, pense bem na sua vida preste atenção sobre como você está conduzindo os seus próprios caminhos porque o julgamento de toda maldade já está determinado, por isso é necessário que você esteja preparado.